Армії, а Фінляндія, прагнучи реваншу за зимову поразку, оголосила війну Совєтському Союзу. Влітку 1940 року, після того, як Вермахт переможним маршем пройшовся по Голландії та Бельгії і зупинився на кордоні з Францією, всі заумерли в очікуванні Великої битви народів. Планувалось, що проти гітлерівського райху виступлять на боці Франції Велика Британія і США. Але замість бойових дій розпочались якісь незрозумілі переговори. Потім у жовтні Франція і Німеччина несподівано підписали мирний договір. Домовились не воювати. Англія нічого з Гітлером не підписувала, але бойові дії з німцями не вела. Під цей шумок турецькі війська окупували Сирію, Йорданію, Ливан, Палестину і ввійшли в Каїр. Англійці з французами в обмін на мир із Німеччиною проковтнули цю пігулку. Війшовши в смак, інший великий союзник Адольфа Луїзовича, Японія вигнала французів з Індокитаю, британців із Сингапуру, а переможних німцями голландців з Індонезії. Франція з Англією змовчали. Мир за Адольфом передусім. Таким чином, на початку 1941 року антикомінтернівському блоку протистояв лише СССР з яким у Німеччини був гарний мирний договір. І десь за морем – Ша. Японія готувалась до вторгнення в Австралію, а Туреччина – в Ірак. Італія планувала перебрати на себе весь колоніальний тягар Франції в Африці, але пан Адольф ще дав на це своєї згоди. Пана Адольфа бабила Індія. В Європі ніби все було гаразд. Війшовши 22 червня 1941 року на території СССР, Гітлер без особливих зусиль у жовтні взяв Москву. Звичайно, допомогли союзнички, передусім українці. Але скільки клопотів із тамтими союзниками? Найбільше докучала Румунія. Вони теж планували творити свою імперію від Дунаю до Дніпра. І треба було багато аргументів вживати, аби переконати румунів, що імперії не буде. Імперія в Європі може бути одна, міркував собі Адольф Алоїзович, третій рейх. Хай бавиться трохи у Римську імперію братчик Беніто, але то курам на сміх. Рано чи пізно цим іграм у розрив буде покладено край. А тут ще румуни. Сказано ж їм, беріть собі Бессарабію под Дністер і тіштесь. Буковину треба визнати за Україною, а Трансильванію за Угорщиною. А куди вони дінуться? Мусили визнати. Було ще клопоту трохи з мадярами. Хотіли кусень Словаччини і під Карпатську Русь. Мусив кричати на їхнього адмірала. Адмірал уже угорської фльоти. Дивани сусвітні. Хорті і погрожувати, що арійські народи можуть не потерпіти в Європі зайд із за Уралу. Хай навіть вони приваландалися сюди тисячу років тому. І мадяри можуть повторити шлях предків, але вже у зворотному порядку і під нашим арійським конвоєм. Звичайно, Адольф Алоїзович казав це адміралу Гортівіч навічі без свідків, але дещо цієї розмови стало відомо деяким мадярським достойникам. Було багато бризкання слиною і погроз п'яним язиком, але під Карпатську Русь забрала Україна. І до Словачини мадяри вже не пхались. Нерозв'язаними лишались питання білоруси і Росії. Український рейстаг, чи як там у них, Рада, Хоча вже готовий визнати Білорусь частиною української держави, але ще треба подумати, чи не зробити там у купі з Естонією, Латвією та Литвою балтослов'янський протекторат із столицею Петербургом. Російська держава гарно виглядатиме у кордонах московського князівства XIV століття. Щоправда, президент тимчасового російського уряду генерал Андрій Власов просить ще й Сибір, але я сказав йому пригадує Адольф Великий. Хай спершу ваша Роа звільнить Сибір від більшовицьких банд, які ще ходять під червоними прапорами. Тоді й поговоримо. Далекий Схід із Владивостоком доведеться віддати жовтим. Союзники, ферфлюхтеншвайн. Поки розіб'ємо в купі США, з ними треба рахуватись. Приємним сюрпризом стали військові антибольшевицькі повстання в Закавказії. Адольф Алоїзович уже послав вітальні телерами генералам Берії, Ваграняну та полковнику Мамедову. Турки трохи невдоволені, бо вже зібрались було вести